ریاض السالحین یو کم فنزوستم باب دیں او حدیث دری سوا نوی نمبر حدیث لسکم سلور سوا او باب دیں یو کم فنزوست باب اجراع احکام من ناسی علی الظاہر و سرائر ام الاللہ تعالی باب دے بیان د جاری کولو د احکام او د خلکو ظاهر ظاهرا به په الله حکم جاری کې ظاهر کې څنګه ظاهر احکاری څنګه هغه وي او پټه دغه حقیقتونه چاته دي الله ته معلوم دي ظاهر خود ته وی خبره او نور حقیقت پټ چاته معلوم دي الله تعالی سراعیر وتوبل سراي وکاره به چې اپټ پټ راځونه اپټ پټ کیږي اوس په دې آیات وروړي او بیا حدیث قال تعالى قال الله تعالى يريد الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأن فا تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة کدي خلکو توبو کلا د بده کارونو نه پابندي وکړو مانځو اور یک زکا دو فخلو سبیلهم خالق ایتلار داغي زکا یوسړې ظاهر کې موسکی او زکات الکه دا او د اسلام دا احکار نه خدغه نه احکار کېګلو لو سوت موایا لار خالق او تا. بیا په دز مکو وا به وجینه مو په دې احادیث وسرولې وه ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ہوئی. اُمرتوا ان قاتل الناس حكم شوم ما تعذب جنگي هم خلقوا صلاة تردي يشهدوا چ گواہیږي دا خلق پدې خبره الله الا الا الله تشهد بل حاجت پر کول ولا بيذلنا وان محمد الرسول الله او بشك محمد دا الله رسول او استاد دې ويقيم الصلاة پاوته وګت مانځه ويوتو زکاته او تر دې چې د یو رکی زکاتو فاز فازا فالو ذالکا کدا شو کې دې ذالک ذا کار دعا سمو مني نو بچ کدی مني زبارات ماهم وني خپل او اولهم او مالو نه خپل چې اقرار د توحید کوي اقرار د پیغمبر د رسالت کوي مو زکات ور کوي لو هغه وجلې نشي دا غمال بل لوټ لنی شي پیغمبر پاک کوي امان بچو او داغي بدرونو بچو واسمو مني دباهم من القتل وینداغي یعنی وجله بنشي الا به حق الاسلام مگر په حق د اسلام باندې په حق د اسلام دا چکله دی یو کار غلطو کی یو سړی یو کس بی ګنا برکی یا شادی شودای واد کړه شوی او زناو کی لوبه وجه دی شي یا قصاصن او یا مجسنم پوهه دغه قصاص دغه حق ریسه بوجل شي بیا دغه کار بندوبه ته غسه کی قصاص او یای زناو کړه او واده کړه لوبه خو با حده حده د زنا پاره قصاص کی وحساب او مع الله او حساب د پټ الله تعالی باندې دی الله ته هر بیا معلوم دي فیصله د زولونو د ایمان او د منافقت چار تس په لښوې مده الله ته په ظاهر باندې فیصله کو دیوځ نه پدې حدیث کې پر خودلی ها تکفیر د اهله بدتو ا هغه ته باندې غلط نه کې چې کله یو انسان اقرار د توحید کوي اقرار د سنتو کوي لو هغه تب غلط نسبت نه کې ظاهر حسين باتن 4 سکه او متفقن عليه ونبي عبد الله طارق بن عوشيم رضي الله تعالى عنه قالا رسول الله باذ النبي عليه السلام داوي يقول چوي من قال لا اله الا الله عاش وشوا لا اله الا الله وكفر اه لا اله الله او محمد رسول الله و اي دال جزء وا کفر ا کفر کوي ا سوچ کفر کوي 파 سو جو عبادت کوي چې عبادت کولیږي بيدالانه چې بيدالانه خرګ دچا عبادت کوي نو 파غه کفر کوي یعنی هغه بیانوم چې دا شی غلط تلکه څنګه چې مونږ کوو د د بغیر د مخلوق عبادت کوي نو دا کفر دی دا شرک دی لوهار ما بالو هو دمو لو حرام دی مال دار وینه دا پوښي دا غبال پتا باد خراب دي نقصان بہت انده رسي هغه تبہ نقصان انده رسي وا حسابو عل الله تعالی او حساب تد پاله دي په با ته نه روانو مسلمان وعلمي ما بدل مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی نو قالا وقلت بما رسول الله صلی الله وسلم تباره ار خبر را کا ماتا پیغمبر الیقیتو رجل من الكفار کزبه خامخ شوم دی یو سړیدو کفارو صدا فقط تلا او د جنگو کو مغ جنگ کو د کافیرو صدا فزربا هی دای اهدای دای اب سیفو مغ جنگو کو نو وا یو لازمہ ا کافیر ب سیفی پټورا زه دی یو کافیر صدا مخابخ شوم نو بنګ جنگو کو لو پاګه جنگه کافر اول دې اول کې د اسما او لاسي پوتورو وا فقط وا لو کاټیک اغ لازما پوتورا ثم لازمني لازق مني بشجراتين بیا پنا اوښتغه زمانہ ځان پټه زمانہ بشجراتين پيو بوټي سرا ا زمانہ ځان بچ کو پيو بوټي سرا بوټي دا لغه یو طرف ته څنګه فاقال او وی وی اسلمت لل الله چېګه زمانہ ځان پټ کو بوټي نه شاته شو شا. او ما اسلام وروړ پالا زه مسلمان شوم ا عق تلو از او د مغالرا يا رسول الله بعدن قال فزا جنا چې وی وی دلا اولی زمان لاس خسکا زمان لاسے کٹکا بے زمانا پنا پیوبودی سرونیولا اوی زمان سلمان شما ذکر دیمویم دا سکر دو وجنم قالا نوی نبیر سلام لا تقتل ہو موجین زلرا ونی فقل دونوی ما ایدالا پیغمبر ونی وجنم قطعا احدا یدییا کٹکا یو لا یو زمان لاس وجن کٹکنے سم قالا بیائیوی دا کلی ما دا توحید بعد ما پس دا غینا قطوع لاس لرا فقالا دی نبیل سلام بیا لا تقتلو موجینا غلرا اولی زمان لاس کٹ گو ما سر جنگ گو او دا غینا پسی بیاوی چیزا موسلمان جو ما فا ان, ق... فا ان قتلتو فا انو بمنزلتکا کتا او وجد لرانو یقیناً دے ستا پا منزل بنشی قبلان تقتلو مکه دو جلو نستاغ لران او یقیناً تبا بی منزلتی پا منزل داری قبلان یقولا مکه دو ویلو نا د دو آراج دو ویلا کما کریما متفقن علی ازد دی مانا که الفاظ گرانو فا انو کا ومانے انہو بی منزلت کا اے معصوم الدم محکومن بی اسلامی بچ کرے شوے پا دم باندیں او محکومن به اسلامی او حکم کرے شوے پا اسلام دا چې چکل دا کلیمہ اویل لا الہ الا اللہ لو داغوین محفوظ او اگر بان حکم د سو شو اسلام ہو شو اگر بچ شو د اسلام په وجا د کلمی په وجا داغه تو وجه لې نه شي او یقینا تبا په منزل دای کتاه ملک مکه د ویلو د کلمې د اغا چته ویلو متفقون علی نه معنا انک بمنزلته ای مباح دم روادینی پکسا سرا اللي ورثته ده پارا ده وارثانو دا کتا اغه او وج لوستا وجل بروا او ګرځي داغه ده وارثانو دو پارا لا نتا چي یقینن اغه به منزلته في الكفر چده په منزله داغه په کوفر کې دا نه چته داغه په شان په کوفر کې نه دا اوس تاخد هغه وجهه شګهولې او کته هغه وځ په دې حالت کې دا هغه وارثان کته وجني او که ساسقلي هغه له وینا هتوولو ستارवाडी رزکه ته د مو وجنه والله اعلم الله پوي وانو سام بنځهیت رسول الله تعالی نو مقالاو بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الحرق من جهنا اولیگا منگنا نبی علیہ السلام ایلال حرقات من جو ہےنا آغا حیو علاقی دو جو ہےنا تا یہ جو ہےنا یو قبیلو او حرقا یو علاقا فسبحنا اوسبحنا القوم علا میایم لمنگا سار دو وقتا حملو اگلا پاقوم باندی علا میایم پاگزی دوبو داری چه کم جاکی داری در اوبود چی نوا خلق بطیوبو داری نو اگر دیبانه من سار دوخته حمله اکنه پاگی وَلَا حَقْتُ آنَا وَرَجُنُ الْمِنْ سَارِ رَجُنُ الْمِنْ زو ایو سلی زو ایو سلی دا انسارو نا منگ پیوست شو دیو شو فَلَمَّا غَشَيْنَا هُو ارغلا چمن نزدې شو غطا من هغه کسته انصارو ته نزدې شو غشینا پټ کومې یې نزدې شو منګه غطا اه ها وقاله لا اله الا الله فكف عنه الانصاریو نو بن کو زما چکم هغه انصاری بند کړه عنه داغه ننصاری جواب بلکره یو لال و تو انتو او او اجتماع غلره په خپل نيځه تر دې چې ما و جا غلره فلما قدمنا المدينه تا ارکز بن مديني منوره تا رالو لو بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سر ده خبر نبي عليه السلام تا او وي نبي عليه السلام لما یا يا وسامه اقتلته بعد ما قال ايتا وجل يغسلره پاسخنا چاغ ویلو لا الله ز الله اقرار کړه او تاغه وجو قلتو نیما يا رسول الله انما کان متوذا اغه سلیچ لا اله الا الله وینودای ځان بچکاو زومنګنا ز پاره د پناه دې پناهو تون کې او پدې چې زو پدې باندې بچما بچکی دن کې او پدې ځان بچکاو د قتل لا مقصد اله الا الله نو فقالا نوی نبی علیہ السلام اقتلتا ہو بادا ما قالا ایتا او وجا غلالا پزا غینا چاگوی لا الہ الا اللہ فما زالا ہمیشو نبی علیہ السلام یو کر روحا علیہ چی بیا بیایوی دا الفاظ فما باندی چی تا آکس وجلی لا الہ الا اللہ علیہ فمای دا کلمات بار باروی بار حتی تمنیتو اوساماوی تردی چه زمادہ ارزورالا انی چه بیشکز لم اکن اسلام تو قبل زانی کلیوم چه نوی اسلام رو لی مقردی رزینا چه ما ددی رزینا اسلام نوی رو ما اوس اسلام رو لی ما دو دور غلطکارو شو چا غلا الہ الا اللہ زکر نبی علیہ السلام بار بار وی یعنی زمان سوکو دیوې باکه شوي ابتداء د اسلام زماده اوسه شوي په جوړ شي نو چې اوسله ظاهر باندې یو خبره کای موسی کای زکات او کای کلموي نور پټ الله به پوهيږي خو ظاهر هغه سم د اسلام چله متفقون علیه وفي رواته وقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا ای اوسله وی لا اله الا الله وقتل تو تا قتل کاغله قولت یما اذ الله پیغمبر انما قالا خوفا من الصلاه بیشکا ویلو ده ده خبری لرا دو وجه دیر ده دی ما ده اصلحینا سره تول وولی دا روزو دا خو مسلمان خو ما وجه نی لزر چاک لا اله الا اللہ, اللہ قالا نوی نبی علیہ السلام افلا شکتان قلبی آیتا سیرکر او دا غزلو چتوی ده زرنه نوه و زمان ده اصلحی دیر ده دی وجه ده خبر اکلا حتا ترده تعالما چتو پوشوی اقالا املا چ ویلې ودی له یا نوہ همیشو یو کررروه چې بیا به و داخلي ما چې تا هغه وجلې دې فز ده کلیمه لا اله الا الله حتا تر دې تمندې چې زما ارزو را لا او خواهش به چې بشکا زده مسلمان یوم ایذن یو نور رضوا الحرقه تو بزم الحای مهمله و یلې یو مسلمان ته اذیت او تکلیف رسول په حالت ددي چا هغه اقرار د توحیدم کوي او منظم کوي ظاهری اعال کوئ هغه ته به تلیف نرسې هغهه به و چېلو ډ د د دوه په یو بل ختی ده پهفتتح را من جو نه ال القله المارو قولو موطزن موتهسیمن به من للقتلی چې د ځان بچ کو اونکو په د کلمی سر د د لا موته کید دا اكيد دا و دا غیدو ساتاله عن جون دې ملي عبد الله ان رسول الله صلی الله علیه و سلم با المسلمین نبی علی سلام اولیګو یو له کړ د مسلمانانو لا ال قوم د یو قوم د مشرکین تا د مشرکین او ته یو له کړ جیش اولیګو و انهم التقوا بشکله مخامخ شو دا غی سلا فقال رجل من المشرکین اوسل د مشرکینونا اذا شاكله جو غغشوا ايقصد الى رجل من المسلمين چقست کی یو سړی د مسلمانانو تا قصدا او قص یو کو هغه په را فقط له لوی او بهشکه یو سړی د مسلمانانو دا قص یو کو غفلت د غفلت داغه د اولدو داغه ها پدې کی موږ دا خبره کوله كنا نتحدث انه ثابت بن چې په شک هغه سکه او ثواب دې زیرو فلم معرف علي سي اكره چې پورته کړه په سړي باندې تورا لو قال هغه سړي وی الا الله فقت لو او ثواب سامو کړه ها قوي وجا د ام ایمن بچيو ها ها حد زيد له او ام ایمن د ورکه ما تفسیر کړو مور ډېر د نبی علیہ السلام کفالت یې کړیو پرورشه کړیو چې امه ایمن امه ایمن دا حضرت اسامه موروا او دا وین زواځ حضرت عبد الله یا وین زواځ حضرت امینی او نبی علیہ السلام خدمت یې کاو چې نبی علیہ السلام لوی شو نو نبی علیہ السلام ځ خپل وین ز بیا او او دې داسې به کړل لا نک په شان د خپل مو او ام ایمان بادن بي السلام سره داسې خیال ساتل کې د خپل بچی آو دا غینا اوسامہ اوسامہ سا نو دا غيده حضرت اسامه پیداړي اسامه صدري بي السلام دې ريمي دا وې د دې مرزولوي کړې ما د دې لوی کې نو مينو سره کې خپل موړې یې مینره کې نو چې بلې لوی کې نو هغه سره کلمې نه تبه پروارښت دې نو کې ها توحید بو توغه قرآن بو توغه علم بو توغه خرڅو په یو کې بیا چاغه غرشې برابر شروع بهسته مقابله کې وديږي پیمانه او غریوان کې لاس اچي اورته به بدل پسه وي دا خواږی په دین پوي او نو زه کاغه دې خلکو خیال ساتلو نو سبا خبر پوي غلط کار وکهي فقط لو فجعل بشیر الی رسول الله صلی الله بشیر یا زیری داغه یا بشردو یو کسر مو نبی علی سلام تا ته پوښو کو داغنا او خبرې ورکاغه تا حتا تر دی اخبارو چې خبرې کاغله لا په خبر دا غسړی چې داسې یو سړی لا اله الا الله وی او اسامه غبل کو کیف صدا سنګی کار دی کو اسامه فداهو تبيغتو نبی علی سلام اسامه لرا فساله ته پوښو کو دو اسامه فقالا ویوی نبی علیہ السلام لیم قتلتا ہو تاولی وجن اصاما غصره چه فقالا ویوی دو اصاما یا رسول اللہ زکمی او وجو اوجعا فی المسلمین اگر دین دفت پیدا کونگی په مسلمانانو کې د مسلمانانو زلی درمن کلیو چه کم کس د مسلمان زلی ازار کی دلوی لی محدیسینو زلی ازار کې حنو خوابا خواده سلیل غوالی چه وقتلا فلان و فلان فلان و فلان و جلیو فلان و فلان و, و جلیو واغ صداقه پاده یو و انی حملتو علی او ما پورتکو پا غبانی تورا و چه ما پی تورا پورتکو فلمار اسیفا کلا چاہ مشرک علی دزما تورا و قالبیوی لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلامی اقتلتو ایا تا و جغلره قاللیو سابدا ما په دې بیان نه کړې پیغمبره که نه دی نبی علی سلام کیف کیفت تسدعو لا اله الا الله سرنګ به کیت کار لا اله الا الله سلام کله چې داجي پر قیامت کله لا اله الا الله پر ورځې قیامت راشي نو سرنګ به دغه کې عذاب د خل زاب نه چاغه ویزدی سړی ویری وب چلا اله الا الله وما اقرار کړو ته د وجه له نو تب کې قال وی وی اسامه اذا الله پیغمبر استغفر لي بخنو غره مالا مالا نه بخنو غره قال نبی عليه السلام كيف تصدوا بلا اله الا الله سړی کار بکیتو بلا اله الا الله سده چې راشي په روز د قیامت چه روز د قیامت کې لا اله الا الله راشي دسترګې په تعذاب لري کې د زارناف فجعلل شورو شلو بيلي اسلام لا يزيدو چې له بی जातो خبره اي يقوله چې ویبي كيف تاس بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه او مسلم له الولي شهدا چې د توحید او د سنت پتنګانو دایادو توحید لا اله الا الله خبره اقرار چې دا غي دخولو له قران او سنت چغه وته او هغه تاسو زره زره متبصکه سبق یا باز کړئ څنګه وا파 کې وروړت وعن عبد الله بن عتبہ بن مسعود قال او سمعت عمر بن الخطاب بعد حضره عمر نورید یقول چه ان الناس كانوا يحزن بلواي يذكر سکانو چاغيبا دیولجو په وحي سلام په نبی عليه السلام په زمانه کې با دي ناکارو چې دهغې مو ض به کله کې دا نوبیلی سلام ت الله و وکله چې د دی ک سانو مووا چې دا داکارهدي په زماه د پی غمبر کې دا دهغې مو خض په و سره ک د الله ب توکو وکو دالو ویا قد د قطتو او به ش خدممه شوي ده لول به څګه مږ د غې کو پ د دنیا د تللی دی مږته خو د خلکو پتون لې چې دا څنګه خل لري اینما داخذ کوملان بشک مبم با مواخذ کو ساس اوسو بما زهارلنا بنا ما کوم پا چخکاروی منګ تا ساسو دا مالونا منګ بزاهر ساسو عملته ګورو وامن ازهارلنا حیرن آچا چخکارګو منګ تا غورا منګ با او لذيف کومنګ غللا ا دزان سرا امين بيوګور و عليه من سريرتي او رشته منګله د فټو کارلو دهغ نهڅشي چا هغه پټ یو عمل کړی یو سری قتل کړلی یو که سمونوخورري چې دما قتل ل دی کړی نوځو خو باظاههفی سره پهې سری کو چې ب د کړی مجر نه دی او پټخواه ی قتل کړی دی هن د پټ معلوماتې چاتري الله سردي الله یو حاس هو في سری دهتي الله به حسصابګ ده پهپټو کارو دای کې وبعد ازهره لنا سوء اچاچا کارګمنته بدکار چې مندا بدکار شوی دی نقصان شوی دی للم نمنو من امن نور کو دا ولم نصدقو او من تصدیقم نکودا وای ان قال اگر کا غوای ان سريرته حسنه او یقینا پدغه خصتای